Під деревом зеленим або Мелстокський хор Томас Гарді Частина 3. Літо Розділ другий Далі дорогою Після зізнання коханої дік перебував у такому піднесеному настрої, що з опалу дістав розумниці батогом аж до самої шиї, біля вуха Кобила, яка витала у хмарах і навіть не сподівалася, що дік може дістати так далеко Адже всю дорогу батіх не сягав далі її боків Мотнула головою і хвацько припустила галопом, що неабияк порадувало парочку на возі Аж раптом, завернувши за ріг, вони побачили перед собою знайому підводу з фермером, робітником і дружиною фермера у накидці, що розвівалася на вітрі Та що б їм! Знову вони! Що поробиш? Вони мають таке саме право їхати по цій дорозі, як і ми так, але дратує, коли на тебе постійно витріщаються. Мені більше подобається, коли на дорозі ні душі. Дивіться, ну, як незграбно їдуть. Підвода фермера якраз в'їхала колесами у вибоїну, від чого перекосилася, і всі троє пасажирів похилилися ліворуч. Виїжджаючи із впадини, підвода нахилилася праворуч, згодом вирівнялася, і вони поїхали собі далі, підскакуючи. Коли дорога стане ширшою, ми їх об'їдемо. Однак, коли нарешті випала слушна нагода, позаду почувся легкий стук коліс і повз них зі свистом пронеслася новісінька двоколісна бричка, так начищена до блиску, що спиці коліс, здавалося, утворювали мерехтливий диск, а стінки кабіни, ніби дзеркала, пускали сонячні зайчики діку й фенсі в очі. Правий в неї дуже гарний чоловік, вочевидь власник, а поруч із ним сидів Шайнер. Проїжджаючи повз Діка та Фенсі, обоє озирнулися і з непригованим захопленням витріщилися на дівчину, відвівши погляд лише тоді, коли вони обігнали підводу фермера. Дік михцем глянув на фенсі якраз тоді, коли її так уважно вивчали, і помітно посмутнів. Чого ви так притихли? зі щирою турботою спитала Фенсі після кількахвилиного мовчання. Просто так. І зовсім не просто так, Діку. Я ж не могла заборонити їм проїжджати повз Я знаю Я ж бачу, ви сердитеся на мене Але що я зробила? Ви образитеся, якщо я скажу Усе одно скажіть Добре, згодився дік, якому схоже не таки все сказати Навіть ризикуючи образити фенсі Я думаю, як же ваше кохання відрізняється від мого Коли ті чоловіки на вас витріщалися «Ви тут же забули про мене, і… Ну, сильніше ви мене образити вже не зможете, тож продовжуйте!» «Я ж бачив, вам було приємно, що ви їм сподобалися!» «Не кажіть дурниць, діку! Ви добре знаєте, що це не так!» Дік недовірливо похитав головою і усміхнувся. «Діку, звичайно мені приємно, коли на мене заглядаються. От бачите, я вам ще розізналася у своїй слабкості!» Але ж я ніяк не відреагувала. Зрозумівши з виразу обличчя Фенсі, що вона триматиметься цього аргументу, Дік виявив великодушність і вирішив не казати нічого, що змусило б її кривити душею. До того ж, поява Шайнера нагадала йому про те, що його найбільше турбувало і про що він геть забув за розмовами з Фенсі. До речі, Фенсі, ви знаєте, чому наш хор розпускають? «Ні, знаю тільки, що містер Мейболд хоче, щоб я грала на органі. А знаєте, як йому це взагалі спало на думку?» «Ні, не знаю». «Ну, священник і сам про це думав, але вмовив його церковний староста, містер Шайнер. Я знаю, він тільки про те й мріє, щоб ви грали на органі щонеділі. Не здивуюся, якщо він вам і ноти перегортатиме, адже ж орган, напевно, поставлять біля його лавки». «Скажіть мені, ви ж ніколи не заохочували його ні до чого такого?» «Ніколи!» – вигукнула Фенсі, і її очі світилися щирістю. «Він мені зовсім не подобається, я й гадки не мала, що він таке затіває. Мені завжди хотілося грати в церкві, але я ніколи навіть думки не допускала про те, щоб витіснити вас і ваш хор. Я навіть нікому не зізнавалася, що мію грати, поки мене не спитали. Невже ви могли подумати хоч на мить, що я до цього причетна?» Що ви, Люба, я знаю, що це не так. Чи що він мені хоч трішечки подобається? Звісно, ні. Від Бадмута до Мелстока було миль 10-11, а за 4 милі від Бадмута стояв хороший трактир-корабель зі щоглами і салінгом біля входу. Свої поїздки в Бадмут, особливо якщо вони були нетриварі, тільки щось привезти чи забрати, як от сьогодні, дік мав звичку розбивати на три частини заїжджаючи в цей трактир по дорозі туди й назад, щоб не залишати коня в конюшнях Бадмута. Фенці провели до маленької кімнатки, де їй подали чай, а дік пішов до конюшні простежити, щоб розумниці підсипали корму. Запримітивши, як багатозначно зиркають на нього конюх та робітники, які тинялися тут без діла, дік спробував зробити вигляд, ніби між ними та фенсі немає нічого такого, і єдине, що його турбує, це як безпечно доправити свою пасажирку додому Діку увійшов до трактиру і відчинив двері до кімнати Фенсі Діку, знаєте, я тут подумала, що це досить дивно виглядатиме, якщо ми залишимося тут з вами наодинці Мабуть, вам краще не заходити сюди зі мною Дуже шкода, Люба Так, мені також Я б дуже хотіла, що ви теж випали чаю, а то ви либонь стомилися з дороги Що ж «Тоді давайте вип'ємо разом чаю. До того ж, якось ви мені вже відмовили в цьому задоволенні, якщо пригадуєте Фенсі». «Так, так, не згадуйте. От і зараз виходить, що я поводжусь непривітно, але не знаю, що мені робити». «Як скажете, так і буде». Невдоволено скривившись і кинувши прощальний погляд на тацію із запашним чаєм, дік зробив крок до дверей. «Ой, діку, ви так нічого й не зрозуміли». Сказала дівчина таким серйозним тоном, якого він ще від неї не чув «Ви ж знаєте, що незалежно від того, як сильно ви мені подобаєтесь Я не повинна забувати про своє становище Що скаже священник, якщо дізнається, що його вчителька усамітнювалася бозна де і бозна з ким? Але ж я не бозна хто?» – запротестував дік «Ні-ні, що ви, я мала на увазі з молодим чоловіком» – і м'яко додала «Якщо тільки я з ним не заручена» Так, от у чому справа. Тоді давайте, серденько, зараз же і заручимося. Це ж вельми просто. Ох, а якщо я не згодна? Ох, матінко, що ж я наробила? Затинаючись, вивкнула Фенсі і почервоніла. Виходить, я змусила вас освічитись мені. Ні-ні, я цього хочу, наполягав дік. Ну, Фенсі, ви станете моєю дружиною? «Знайте, діку, коли ми їхали дорогою, ви дуже образливо висловилися», – зауважила Фенці, ніби й не почула його останніх слів, хоча уважний спостерігач запримітив би, що коли з дікових вуз злетіло слово «дружиною», у Фенці на мить аж подих перехопило, і дихання почастішало. «Що ж я такого сказав?» «Що я намагалася сподобатися тим чоловікам у бречці?» «Хіба ж ви винні, що ви така гарна, навіть коли не докладаєте до цього зусиль?» «Фенсі, ви мене кохаєте?» «Так» «Дуже?» «Так» «І ви станете моєю дружиною?» Її серце забилося частіше, а в голові майнув мільярд думок І вона то червоніла до самих кінчиків вух, то ставала блідою, як полотно Дік не зводив очей з її червоних, наче спілі фрукти губ, терпеливо чекаючи на відповідь «Так, якщо батько дозволить» Дік наблизився до неї, випнувши губи, ніби збирався просвистіти найніжнішу у світі мелодію. «О, ні!» – зупинила його Фенсі. Скромний юнак трохи відступив назад. «Діку, діку, поцілуйте ж мене, тільки швидко, бо хтось іде!» Одними губами прошепотіла дівчина. Через півгодини дік вийшов з трактиру, і якщо б губи Фенсі були справжніми вишнями, дікові вуста були б геть червоними. На подвір'ї стояв хазяїн заїжджого двору. Ну видаєте, містере містер Деві, Го-го. Посміявся він м'яко і легко, щоб не вийшло надто голосно І ткнув діка ліктем попід ребра Я ще такого не бачив, містер Деві Замовити дівчині чаю, а потім зайти до неї в кімнату і собі почаюватися Та ще й так довго там просидіти Та невже ж ви не знаєте, удавно здивувався дік Так-так, і собі пхнув хазяїна на межі ребра «Чого я не знаю?» Ха. «Та ні, ви знаєте». «Так, звичайно, от тільки я не знаю». «Невже не знаєте про мене й ту молоду леді?» кивнув дік обік вікна кімнати, яку займала Фенсі. «Ні, аж ніяк», відповів хазяїн, округливши від здивування очі. «Так і не знаєте». «Ні сном, ні духом, щоб мені провалитися». «Але ви сміялися разом зі мною». «Та я ж за компанію. Та й ви сміялися, коли я сміявся. То ви справді не знаєте. Треба ж таке, що ви та й не знали. Присягаюся я вам, не знаю. Ну що ж, сказав Дік із поблажливим здивуванням. Ми заручені, і ясна річ, я про неї піклуюся. Звичайно, звичайно. Я не знав, сподіваюся, ви пробачите мені, містере Деві. Я дозволив собі зайвого. Але це дуже дивно. Тільки минулої п'ятниці я розмовляв із вашим батьком про сімейні справи і все таке, а потім до нас приєднався і лісник Дей. Так от жоден із них навіть не натякнув на заручені, а вони ж мене давно знають. Я ще у вашого батька на весілі гуляв. Не чекаю такого від старих сусідів. Чесно кажучи, тоді ми ще не сказали татові про заручені. На той час ще нічого не було вирішено. А! «Так все сталося в неділю?» «Так, так, неділя день женихання, ха га. «Ні, не в неділю. Після закінчення навчального тижня?» «Що ж, хороший час, дуже вдалий, я б сказав». «Та ні, не тоді». «Отож, сьогодні в дорозі?» «Та що ви, мені в голову не прийшло заручитися, поки ми тряслися на підводі?» «От я, старий дурень, що ж ви одразу не сказали, що все сталося щойно?» «Так чи інакше, сьогодні чудовий день». Сподіваюся, наступного разу ви прийдете вже як чоловік і дружина. Фенсі належним чином провели із заїжджого двору і допомогли сісти на підводу, а новоспечні наречені, проминувши крутий підйом на Риджвей, зникли у напрямку Мелстока.